Скарбниця рекордів природи Космонавти говорять, що наша планета, яка пливе в безмежних просторах Всесвіту, надзвичайно красива. Це блакитна куля з окремими ділянками, оповитими білосніжною хмарністю. З висоти кількох сотень кілометрів можна охопити поглядом величезні простори. При цьому добре помітні найбільші лісові масиви височезні хребти гірських країн, розкидані в океані острови-відлюдники, блакитні стрічки найпотужніших річок і дзеркала великих озер. Справжню велич багатьох природних рекордсменів нашої блакитної планети можна оцінити тільки з космосу. Адже найбільший острів Землі більше ніж у три рази перевищує територію України. А щоб укласти на ній гірську систему Кордельєри-Анди – Необхідно збільшити протяжність країни в 14 разів. Деякі з унікальних природних чудес приховані від очей людини. До них належать печери, що є підземними лабіринтами земних надр. Велич інших, наприклад, материків і океанів, важко оцінити з першого, іноді поверхового погляду. Адже кожне з них є величезним різноманітним світом. До того ж, він не застиглий, а постійно змінюється. Земля цікава не лише великими об'єктами, а їхнім розмаїттям. Крім того, рекордсмени є і серед живої природи. Це численні рослини і тварини. Одні з них вражають своєю величністю, другі – різноманітністю, треті – красою та витонченістю, четверті – здатністю виживати в найсуворіших умовах. Важливо те, що наша планета є гігантською скарбницею, наповненою унікальними пам'ятками природи які не лише гідні нашої уваги, а й вимагають дбайливого ставлення.